Sötét felhők a potala fölött. Nehéz volt a búcsú, amelyet tovább már nem halogathattam, és nagyon aggódtam a fiatal király sorsa miatt is. Mao hívei uralkodnak majd Tibetben, és a békés imazászlók helyett sarlós, kalapácsos, vörös zászlók lobognak majd mindenütt egy új világhatalom világuralmi törekvésének jeleként. Talán túléli majd Cserrézi, a kegyelem örökistensége ezt a rezsimet is, mint a kínaiak többi betörését. Csak abban szeretnék bízni, hogy a földkereksége legbékésebb népének nem kell majd túl sokat szenvednie, és ez a nagy változás nem forgatja ki teljesen a sarkaiból. Bárcsak segíteni a bölcsessége, hogy helytálljon. Hét évvel azután, hogy tibeti földre léptem, szinte napra pontosan ismét egy Indiába vezető határhágó kőrakásai és imazászlói előtt álltam. Fáradt és éhes voltam akkor, de telve örömmel, hogy végre elértem a vágyva vágyott országot. Most szolgák és lovak kivértek, és megtakarított pénzem megkímélt a jövő gondjaitól. De levertségem csak nem akart elmúlni. Nem éreztem semmit abból a kíváncsiságból, és bizsergő várakozásból, amely egy új ország határán máskor mindig elfogott. Gyászos hangulatban néztem vissza Tibetre. Ott ágaskodott a távolban, mint valami óriási sztupa, utolsó üdvözletként a csomolhári csúcs. Előttem feküdt szikkim a fölé magasló káncsenzöngával, a föld azon egyetlen 8000 méteres hegycsúcsával, amelyet még nem lát. Kezembe vettem a lovam szárát és lassan leereszkedtem az indiai síkságra. Néhány nap múlva Kalipongban voltam, sok év után újra európaiak között. Szokatlan volt a látványuk, a társaságuk. Sok újság tudósítója ostromolt meg, hallani akarták a legújabb híreket a világ tetejéről. Sokáig nem találtam a helyem ebben a kavarodásban és nehezemre esett újra megismerkedni a civilizációval. Itt is akadtak azonban barátok, akik mindenben segítettek. De még egy ideig nem tudtam Indiától megválni, mert itt közelebb éreztem magam Tibethez, és minduntalan elhalasztottam visszautazásomat Európába. A Dalai láma még ugyanannak az évnek a nyarán visszatért Lászába. Az Indiába menekült tibeti családok is hazafelé indultak, Megértem még, hogyan vonult át Tibet leendő kínai főkormányzója Kalipongon, hogy átvegye az uralmat Lászában. 1951 őszére egész Tibetet megszállták a kínai csapatok, és a Láma országból érkező hírek egyre zavarosabbak és ritkábbak lettek. Mialatt a könyv utolsó sorait írom, sok kétségbejtő gondolatom vált valósággá. Az országban éhínség van mert a húszezer idegen katona eltartása nagy terhet jelent. Európai újságok fényképeiről láttam, hogy maócetunk hatalmas képei virítanak a potala falain. Páncélkocsik gördülnek végig a Szentvároson. A dalai láma hűminisztereit elbocsátották, és a pancsen láma a kínaiak fegyvercsörtetése közepette megtartotta bevonulását. A kínaiak elég okosak ahhoz, hogy hivatalosan elismerjék a dalai lámát a kormány fejének. A valóságban azonban nem érvényesül már más akarat, csak a megszálló hatalomé. És az már kényelmesen berendezkedett Tibetben. Hatalmas szervezettségének semmiség volt sok ezer kilométernyi utat építeni, amely a járhatatlan országot szorosan Kínához kapcsolta. Ma is a legnagyobb érdeklődéssel figyelem az eseményeket mert énem egy része elválaszthatatlanul összekapcsolódott Tibettel. Bárhol élek is, a vágy ezen ország után elkísér mindenüvé. Néha hallani vélem a vadludak és a darvak száncsapásait és kiáltásait, amin derűs, hideg, holdfényes éjszakákon elhúznak Lásza fölött. Szeretnék ezzel a könyvel rokon és megértést ébreszteni egy nép iránt amelynek akarata, hogy szabadságban és békében élhessen, eddig oly kevés figyelmet kapott a világon.